Bismillahir Mərhəmətli Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla Alif Lam Mim Alif Tənzilul kitabı la raybe fiyhi min Rabbil alemin Şübhe yoktur ki, bu kitabı alemlerin rəbbi olan Allah nazil etmiştir. Em yakulun efterah, bel huvel haqqı min Rabbike litunzir qawmen ma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 doğru yola yönələrlər <gülüyor> Allahu zî xalaqəs semawati vel ardi ve ma beynehuma fi sitte ayamin thumma stawa ala'l arş malakum Yeri və onların arasındakıları altı gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. Sizin ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfayətçiniz vardır. Məyər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz yedberu l'amra min as-samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana min qadarihi kana min o köyden yere kadar olan bütün işleri idare eder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 ƏLLƏZİ ƏHSƏN KÜLLƏ ŞEYİN XƏLƏQƏH VƏ BƏDƏ XƏLQƏL İNSƏNİ MİN TİN Hansı ki, yarattığı her şeyi gözəl biçimdə yaratmış. İnsanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَه۪ينَ Sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ getirmiş. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Qaliləmmə təşkurun Sonra onu düzəldib müəyyən şəkilə salmış və ona öz ruhundan üfürmüş, sizə qulaqlar, gözlər və ürək vermişdir. Siz necə də az şükür edirsiniz? وَقَالُوا اَا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَا اِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ Onlar değiller. Biz torpağın içinde yok olandan sonra yeniden mi yaradılacaq? Doğrusu, Onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını inkar edirlər. Ul yatawaffakum malakul ki, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaq, sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُورُ اُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ Kaş ki, günahkarları öz Rəbbi qarşısında başlarını aşağı dikərək, Ey Rəbbimiz, biz gördük ve eşitdik, bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək, həqiqətən də biz qətiyyətlə inandıq, deyəndə görəydir. Və ləvşiknə ləətəyna kullə nəfsin hüdəhə, və ləkin həqqəl qəvlü minni, və ləkin həqqəl qəvlü minni, ləəmləən nə cəhənnəni nam min aljinni biz istəseydik hər kəsi doğru yola yönəldərdik lakin mənim cəhənnəmi mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracaqam sözüm yerinə yetəcək fazuqu <gülüyor> bima naseetum liqa sinakum və zuqu azabəl xuld bimakum tum Bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuza görə dadın əzabı Doğrusu biz də sizi unutduq Etdiyiniz əməllərə görə dadın əbədi əzabı İn Nəma bi ayatina llezina iza zukkiru biha kharusuccedan wa sabbahu bihamdi rabbihim kharusuccedan wa sabbahu bihamdi rabbihim Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki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 oḫfiyələri ondan qəhrəti əyünün cəzası ondan nə etdikləri əməllərinin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir Əfə kənə mü'minən kəmən kənə fəsiqa la yəstəvun. Məyər mü'minlə fəsi eynidir mi? Onlar eyni bilməzlər Əmməlləzîna âmanû və amilüssâlihâti fələhum cennâtul mə'vâ nuzulâ nuzulən bimâ kânû ya'mâlûn İman gətirib əməli salih olanları etdikləri əməllərə görə məva bağlarında əbədi ziyafət gözləyir.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 ə uzi qanməhum Ən böylk əzabdan əvvəl, biz onlara mütlək kiçi əzavdan dadıracıq ki bərkə doğru yola qayıtsınlar. Oamən avla Muminmə Lu kira əyəti rabbi ummə ərab hə İ nəminəl mücerimiəmun Təqim? Rəbbin ayələri yadına salındıqtan sonra, onlardan üz döndərən çəstən daha zalım kim ola bilər? Şübhəsiz ki, biz günahkərlardan intiqam alacaq. Və ləqad ətəyna Musəl kitəbə fələ təkun fəy miryətim min liqaih, və cealnəhuhu dəllibəni İsrəil. Biz Musəyə kitab vermişdik. Sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. Səbr etdiklərinə və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə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 Əwəlləm yəhdiləhum kam əhlaknə min minəl qurūni yamşūna fī masākinihim in fī zālika la'āyāt afalā yasma'ūn Yurdlarında gəzib dolaşdıqları əvvəlki neçə neçə nəsilləri məhv etməyimiz onları doğru yola gətirmədimi Həqiqətən bunda ibrət vardır. Məyyar onlar qulaq asmırlar? Əvəlləm yərau ənnə nəsūqu l-mə'a ilə l-arḍi l-juzzi fənukhriju bihī zər'an fənukhriju bihī zər'an ta'kulu minhu an'āmuhum Məyər onlar quru yerə su axıdıb, onunla həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri neymətlər yetişdirdiğimizi görmürlər, hələ də bunu görmürlər. Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, deyin görək, bu höküm, Nə vaxt olacaqdır deyirlər. Kul-yevmel-fethi günü kafirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara mühllət də verilməyəcəkdir. Fa Artıq onlardan üç çevir və gözlə. Doğrusu onlar da gözləyirlər.